«Вони можуть щось знати», – Лупул подумав іще якусь мить, і додав. «Тяжкі часи настають. Замельдувати замельдуй, але ні до кого твердо не сподівайся. Шукай свою жінку сам». Теплий після постелі Михайло ще довго дивився з ганку на куряву перед вранішніх порохів, збитих грубими постолами десятка добре муштрованих, але погано убраних Лупулових вояків, що поволі зникали на вузькому сільському гостинцеві в напрямку берегомета, а за ними гналося півняче кукурікання та собаче цяхкотіння. А через день в ополудне донесли люди, що в Черемошному змінилася влада. Сиротливо потоптавшись на своєму подвір'ї, Михайло пішов до Жидівської Корчми купити нафти. Нафта розмовне – газ. Та видно невчасно, вперше на його пам'яті корчма була закрита. Не пусто, люди кажуть, нема щастя з малку, той до останку. Михайло кілька разів поторгав двері, зазирнув у незвично прикриті віконцями вікна, неспішними кроками обперезав подвір'я, моторошна тиша стояла назавжди гамірній господі. Навіть не було видно, як в зимі, так в літі голопузих – але у незмінних ярмалуках господаревих синів трійнят Йоськи, Давида і Якова. Михайло навіщось приклав вухо до сінешніх дверей корчми. Довший час звідти тяж, тяжко, важко дихала тиша. Лиш було чути, як миші на горищі совгали горіхи та під розсохлими драницями даху лопотів вітер. А далі з-за дверей почувся шурхіт, так, ніби хтось обдирав кукурудзяні качани. Потім двері озвалися скрадливим, ледь чутним голосом Лазаря Купетутера, господаря Корчми. «Чуєте, мамцю, ішли би ви собі до хати, і не мозолили би отут кому без потреби очі. У мене мамцю нафта є, але ці нові батяри...» Із зірками і карабінами прийшли надовго, може, навіть так надовго, що й дочекаються моєї сарої смерти. І ви мені будете казати, що вони так багато аж до моєї смерти нафти мають. Присягаюся своєю лисою головою, що вони ще дадуть нам жару, а не лише нафти, так, що побудьте, мамцю, без світла. Днина тепер довга, світити не треба. А там, як Бог дасть, робіть, мамцю, без світла, діти» так, як робимо ми з Сарою. А є діти, не треба нафти, бо є гризоти з дітьми. А не буде нас, не треба й нафти, зате лишаться діти. Зітхнув Михайло, не відповівши за двері купетутерові слова, і подався так, як був з порожньою каністрою, до гершкового млина кукурудзяні крупи забрати, що гершко погодився їх виміняти на нове вікно. Вікно Михайло ще два тижні тому відтраджував втраджувати діалектне, нести переміщати. Мельникові, а крупи забрати не встиг. Білий від старості чи від осілої на нього муки завжди запопадливо усміхнений і незмінно рухливий власник млина та єдиної сільської олії сидів тепер при вході в млин маком. Ні, не так. Гершко сидів не при вході, а чомусь просто на величезному, як острів, овальному камені перед входом, увесь у чорному, із мертво складеними на колінах руками. Він довго, мовчки, дивився не стільки на Михайла, скільки крізь нього, а потім тихо сказав. «Правдивій людині не шкода навіть своє віддати. Бери, Любчику, Мойшо, два, а той три міхи крупи і неси додому» поки я не передумав. «Може, прийти такий час, що будемо як миші шукати зернятка, а його не буде кому дати. А ти тоді згадаєш доброго Гершка і поділишся з ним своїм мозолем. Правдиво, говорю, Мойшо? У мене вже такий час настав». перемовчавши, стиснув плечима Михайло і сів на поріг млина. «О, ні, добрий чоловіче!» – захитав Гершко головою так, ніби знав щось йому лиш відоме. У тебе всього лиш пропала жінка. Це лише твоя, хоч і велика біда. Але жінка знайдеться. Попомниш мої слова. А сьогодні надійшли такі часи, що колісниця їде і людини не бачить. Переїде і не спам'ятаєшся, що вже ні тебе нема, ні совісті твої, ні чести. Чоловік один, а колісниця жодного разу друга. Розумієш, майшо, Кожного разу друга, а чоловік один. Що ви таке говорите, Гершку? Не знаю, що, але говорю правду. Ніхто мені її не казав, але я чую. Шкіра моя горить, бо чує. Ця колісниця, що в'їхала сьогодні в наше життя, не об мене ані німого, ані сліпого, ані християнина, ані іудея. Попомниш мої слова, добрий чоловіче, а тепер бери свою і мою крупу, думай, що то наша, і ховай її подалі від людських очей. А тобі скажу таке. Не може бути, щоби жадна душа не чула, не виділа сліду твоєї жінки. Не може бути. Те, чого не треба, ці люди-юди видять і знають. Але така погана людська природа, добрий чоловіче. Михайло топтався по селу, як у дурному розумі і великого сонця не було. І в городах повно роботи, а люди якось залишалися по хатах, що й заговорити нема до кого. Хіба що ото коло дзвіниці трохи челяді зібралося. Але то все ті, з ким Михайлові не дуже до бесіди. Вони коло курика більше ошивалися. Вхід до дзвіниці чомусь був перегороджений фірою. На фірі сиділи, зайшли в село вояки, у благенькій, добре вицвілій коричневій військовій формі, Розбитих чоботах, а хто й у постолах з березової кори І з по через плече. Між челяддю і вояками йшла якась не дуже жвава бесіда. З каплички, що поруч із дзвіницею, Втираючи краєм хустки очі, вийшла Василина Макушкова, А за нею Дмитро Попович».